Вони прогулювались у трьох по вулиці В'єчистій, коли на розі показався юзик. Хлопці, це він. Вигукнула, не втримавшись, Ганка. Пане, почекай. Звернувся до юзика Франик. Ганка, притулившись до стіни будинку, чула, як юзик запрошував юнаків до себе. Франик? Показав на вулицю, що вела до Вісли. Сюди. Ішли мовчки. Як здалося ганці, хлопці щось сказали про Ольгу. Почули голос Юзика, а я саме збирався до неї. Опинилися у малолюдному місці. Неподалік, маячив на вантажній платформі, візник. Іменем польського народу, зраднику смерть. Тихо, хоч Ганка чула кожне слово, промовив Яник. Юзик кинувся у бік, пролунав постріл. Ганка наче у вісні бачила, як упав її колишній командир, як побігли чомусь у напрямку до залізничного мосту хлопці. Вони майже досягли його, коли візник загорлав. Хапайте бандитів! Яник і Франик кинулись на втіки, але гітлерівці уже помітили їх. Касперкевич і Чекай відстрілювались до останнього патрона і впали прошиті десятками куль. А незабаром, за інших обставин, загинула і Ганка, бойова подруга Ольги. Дівчина безстрашна, смілива, до душності і обачлива, витримана. Тоді на в'єчистій розвідниця, виконуючи наказ, залишилась на своєму місці, не кинулась всупереч бажанню на виручку хлопцям. Проте і з обачливим, Сліпий випадок може зіграти поганий жарт. Сталося так: дівчина поспішала до району Кшишовіць, де умовилась зустрітися із Ольгою. У старенькому автобусі разом із Ганкою їхала ізв'язкова із Краківського підпілля. Усе відбулося на її очах. Німецький пост. Перевірка документів. І з цим Ганка уже звикла. Спокійно подала свою кенкарту. Гітлерівець довго розглядав її, потім наказав Ганці вийти із машини. Як виявилось, згодом Ганку заарештували тому, що вона, ось він, сліпий випадок, користувалась кенкартою, виданою у Мілецькому повіті де партизани напередодні розгромили німецький обоз з боєприпасами. Гітлерівці вимагали від Ганки зізнання, де вона взяла карту. Її били, катували, та донька варшавського лікаря нікого не виказала. Ні про що не дізнавшись, фашисти відправили Ганку в освінці, звідки їй не судилося повернутися. Так із усієї групи Львів залишилась тільки радистка Ольга Комар. «Не Комар, справжній геть!» Полковник посміхнувся. «На місці подивися, проаналізуєш її роботу». «Що я знав про неї?» «Скупі анкетні дані». «Комар!» або, як називали її польські друзі, Ольга Советська народилася 1922 року у місті Пржевальськ, Киргизія. Після семирічки вчилася у технікумі, має середню технічну освіту. За путівкою комсомолу пішла в діючу армію, закінчила школу радистів-розвідників і показала себе в тилу ворога сміливою, відважною, винахідливою розвідницею.